Rómurja brefið, nýjundi kafli. Ég tala sannleika í Kristi, ég líða ekki, samviska mín upplýst af heilugum anda vittnar það með mér að ég hef mikla hryðuð og sífælda kvöl í hjarta mínu og gæti oskað að mér væri sjálfum útskúfað frá Kristi ef það yrði til heilla fyrir bræður mína og ættmenn, Ísraelsmenn. Þeir eiga frumburðaréttin, dýrðina, sáttmálana, löggjöfina, helgi og fyrirheitin. heitin. Þeirra eru ættu feðurinnir og af þeim er Kristur komin sem maður, hann sem er yfir öllu. Guð, blessaður að eilífu, amen. Það er ekki svo sem Guðs orð hafi brugðist. Því að ekki eru allir þeir Ísraelsmenn sem af Ísraels eru komnir. Ekki eru heldur allir börn Abrahams þóttir séu niðjarans. Nei, afkomendur Ísaks munu taldir niðjar þínir. Það merkir, ekki eru líkamlegir afkomendur Abrahams börn Guðs heldur þeir sem fyrirheitið hljóðar um. Guð gaf honum fyrirheit um fæðingu Ísaks þegar hann sagði Í þetta mundað ári kem ég aftur og þá mun Sara hafa eignast svon. Og ekki nómið það, eins varum Rebekku þegar hún var þunguð að tveim sveinum af einsmanns völdum, forföður okkar Ísaks. Nú til þess að það stæði stöðugt að ákvörðun guðs um útvalningu væri óháðu verkum og að öllu komin undir vilja þess er kallar, var henni sagt áður en sveinatni voru fættir og áður en þeir höfðu aðhafst gott eða illt, hinn eldri skal þjóna hinnum yngri. Eins og ritað er, Jakob elskaði ég, Esau hataði ég. Hvað skal um þetta segja? Er Guð óréttvís? Fjarri fer því. Hann segir við Móse. Ég miskuna þeim sem ég vil miskuna og líkna þeim sem ég vil líkna. Það er því ekki komið undir vilja manns eða áreinslu heldur Guði sem miskunar. Því er í rittningunni sagt við faraó. Einmitt til þess hóf ég þig að ég fengi síntum mátt á þér og nafn mitt erði bóðað um alla jörðina. Svo miskunar þá guð þeim sem hann vill en forherðir þann sem hann vill. Þú munt nú vilja segja við mig. Hvað er hann þá að ásaka okkur framar? Hver fær staðið gegn vilja hans? Hver ert þú maður að þú skulerði deila á Guð? Hvort fær smíðisgripurinn sagt við smíðisinn Hví gerðir þú mig svona? Eða hefur ekki lirkera smíðurinn leirinn á valdi sínu svo að hann úr sama degi gera viðhafnar ker og annað til hverstags nota? Hafi Guð viljað sína reyði sína og byrta mátsinn hefur hann samt að mikillig þólinmæði umborið þau kér sem vöktu reyði hans og áttu fyrir sér að fara forgörðum. Hann ætlaði með því að sína hve ómænaleg dýrð hans er við þá sem hann miskunnar og útvelur til dýrðar. Þetta á við okkur sem hann hefur kallað ekki aðeins úr flokki gýðinga heldur og úr flokki heiðinga. Eins og hann líka segir hjá Hósega Líð sem ekki var minn, mun ég kalla minn og þá sem ekki var elskuð, mun ég mína elskuðu kalla. Og á sama stað og sagt var við þá þið eruð ekki minn líður. Þar munu þeir kallaðir verða börn guðs lifanda. En ég sæja hrópar yfir Ísrael þótt fjöldi Ísraels barna væri sem sandur sjávar munu leivar einar frelsaðar verða Drottin muni skyndi gera upp reikningsin á jörð og ljúka að fullu Og eins hefur ég að segja sagt Hefði drottin allsherjar ekki látið þess eftir nýðja værum við orðin eins og sódóma værum lík gómoru Hvað skal um þetta segja? Heiðingjarnir sem sóttust ekki eftir réttlæti hafa öðlast réttlæti, réttlæti af trú. En Ísraelsmenn sem lögðus eftir lögmáli er vittgæti réttlæti, náðu því ekki. Hvers vegna? Af því að þeir ætluðu sér að réttlætast með verkum, ekki af trú. Þeir hnutu um ásteytingar steinin, eins og reyta verð, Sjá, ég seti síjón ásteytingar stein og hrösunar hellu. Engin sem á hann trúir skal þurfa að blíðast sín.